Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduh subhanahu wa ta'ala hamdan kama amar Waishadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah irqaman liman cahada bihi wa kafar واشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الغلائق والبشر اللهم صلي وسليم على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد صاحب الإسراء والمعراج ما اتصلت عين للنظر وأذن بخبر Wa ala alihi al-adhari wa ashabi al-akhyari Allahumma ya Rabbana Allahumma ya Rabbana Arina al-haqqa haqqa Warazukna atiba'ah Wa arina al-batila Batila Warazukna jtina'bah Allahumma ya Rabbana Sabit kulubana ala dinek A'inna ya Rabbana ala Qusni mu'amalatika A'inna ya Rabbana ala dhikrika wa syukrika wa khusni ibadatika Allahumma ya Rabbana Kamarzaqta li ahibbaika imanan sadikan Farzukna ya Rabbana Imanan sadikan Wa kamarzaqta li ahibbaika ya Rabbana قلوبا نقية نيرة فارزقنا يا ربنا قلوبا نقية نيرة تخر قلوبنا يا ربنا من النفاق وحصن فروجنا من الفواحش اللهم يا ربنا احصرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا الطوبة قبل الموت kesyahadatan di dalam maut dan jannah ba'da maut am yang kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami para guru-guru mulia saudara-saudari baik yang hadir atau yang mendengarkan suara ini di manapun berada para pemirsa yang semoga semuanya benar-benar Dianggap Dan diaku oleh Rasulullah SAW Sebagai umatnya Khususnya malam ini Kita itu membuat tanda pada malam hari ini Kita berkumpul di tempat ini membuat tanda Agar kita dikenali oleh Rasulullah Dan harus kita memperbanyak tanda Sebab dengan tanda-tanda itulah Nabi Muhammad akan mengenal kita Tanda apa itu? Tanda sebuah kegiatan yang di situ kita gunakan untuk mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, menyebut nama Nabi, dan sungguh majlis-majlis seperti itulah akan tumbuh subur makna kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan cinta itulah yang akan menjadikan Nabi Muhammad kenal kita. Kita saat ini mengadakan satu acara. Terserah apakah orang menyebutnya dengan perayaan Isra Mi'raj. Akan tapi di saat kita menyebut acara ini dengan sebut perayaan ada orang yang tidak suka lalu berkata tidak perlu dirayakan. Baik kita rubah dengan kata memperingati masih tidak boleh kita memperingati kisah Isra Mi'raj. Kalau masih tidak mau lagi kita rubah menjadi gelar kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW masih tidak boleh lagi. Lalu harus bagaimana kita dengan Nabi Muhammad? Sementara Isra Mikraj adalah kisah yang sangat agung, agung, agung. Dan ini kejadian istimewa pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun waktu memang ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan setahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan lima tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan bulan Rajab, ada yang mengatakan bulan Ramadan, ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal. Perbedaan itu tidak penting. Karena kita tidak memperingati hari. Isra' Mi'ratnya. Atau malam Isra' Mi'ratnya Nabi Muhammad. Akan tapi kita ingin menggelar kisah Isra' Mi'ratnya. Bukan harinya. Yang jelas Isra' Mi'rat Nabi Muhammad itu sudah menjadi. Satu keyakinan yang harus diyakini. Yang mengingkari hukumnya adalah keluar dari iman. Sebab kisah Isra' disebutkan di dalam Al-Quran. Dan kisah Mi'rat pun adalah kisah Isra' Mi'rat. Disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak. Sampai derajat tawatur yang harus Yakini dan yang mengingkari Itu semua adalah keluar daripada Wilayah iman Kemudian Di dalam kisah Isra' Mi'rud Memang banyak Riwayat-riwayat tambahan Yang dihadirkan oleh Kata Imam An-Nawawi Rahimahullahu ta'ala Ada orang-orang Dari Ahlul Mawa'id yang pekerjaannya memberikan ceramah, akan tapi kadang lalai dan lupa membawa riwayat-riwayat yang tidak benar dalam kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal riwayat-riwayat yang sahih yang benar dari Nabi Muhammad sangat banyak sangat banyak. Jadi kita mengambil dari para ulama-ulama, ternyata riwayat sahih sahih sahih, kalaupun kita baca berjam-jam tak selesai di sini. Maka semula, maka pada malam hari ini kita akan mencublek saja. Yang nanti menyimpulkan bahasanya riwayat esroq makrot ini ternyata benar diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih. Maka yang mengingkari makrot, apalagi esroq adalah akidahnya tidak dibenarkan, akidahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Kemudian. Di dalam perjalanan ini kalau bicara hikmah sangat banyak hikmahnya. Dan tentunya itu perlu bab yang khusus. Dan waktu yang khusus untuk bicara tentang hikmah. Perjalanan Nabi Muhammad SAW. Dan begitu agungnya wahyu yang dibawa oleh Nabi SAW. Akan tapi pada malam hari ini kita ingin mengkhususkan Menukil sekelumit daripada riwayat-riwayat yang benar. Tentang perjalanan dan kisah Esra Mi'rat yang Nabi SAW. Karena ada sekelompok orang yang mengingkari tentang Makroch yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang sampai membuat satu tulisan bahasanya ini adalah bualan-bualan Nabi Muhammad. Meniru kisah yang ada di Athena sana, meniru kisah-kisah yang ada di Yunani, Meniru kisah-kisah bualan yang ada di India sana. Mereka menuduh seperti itu dan mereka membuat buku. Akan tapi kita harus tahu bahasanya. Jika ada kisah bualan dan hayalan Tapi kita tidak mengobrol hayalan dan bualan Akan tapi kita akan mendengar kisah dari Manusia yang tidak pernah berbohong Nabi SAW Dan dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT Ada pun kalau ada kisah bualan yang dibuat oleh orang di luar Islam Hayalan kok tiba-tiba ada kemiripan di sini Bukan berarti Nabi Muhammad meniru sebab kejadian ini hayal pun enggak mampu karena ini di luar di luar hayalan dan akal kita. Karena kejadian yang luar biasa. Sehingga dikatakan ini bukan wilayahnya akal untuk memahami kisah Isra Mi'raj, tapi itu wilayahnya hati untuk mengimaninya. Sebab Nabi tidak hanya melampaui batas langit akan tapi ternyata Nabi melampaui batas dunia ini karena sampai Nabi mengatakan utkhiltul jannata. Aku masuk ke surga waktu itu. Mana surga saat ini? Nah, ini akal sudah tidak mampu lagi. Allah yang membuat Karena yang memperjalankan Nabi Muhammad adalah yang punya waktu Yang memperjalankan Nabi Muhammad adalah yang punya jarak Waktu dan jarak tidak penting bagi yang mempunyai waktu dan jarak Allah yang menciptakan waktu Dan Allah yang menciptakan jarak Sehingga kejadian ini benar-benar luar biasa Dan di luar akal tidak mampu untuk mencernanya Dan tidak tunduk kepada riset Karena tidak ada orang yang bisa melakukan yang sama seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kita perlu menyandarkan ini semua kepada Dat yang Maha Kuasa Allah. Kalau Allah menghendaki, maka semuanya akan menjadi gampang dan tidak mustahil. Karena di bawah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dan diisyaratkan di dalam Al-Quran sendiri dengan kalimat yang jelas, Subhanalladzi Subhanalladzi Asro. Kalimat Asro adalah memperjalankan. Semua orang faham. Kalau mengerti makna Asro. Makna asro adalah memperjalankan Di situ disebut fi'il Dalam bahasa Arab Dan semua dalam kaedah bahasa Arab Setiap ada fi'il tentu ada fa'ilnya Setiap ada pekerjaan ada pelakunya lah, Kalau di situ kalimatnya asro memperjalankan Maka di sini adalah perlu kita mencari pelakunya Siapa pelakunya? Pelakunya bukan Nabi Muhammad SAW Akan tapi Allah yang memperjalankan Di sini tidak bicara tentang berjalan Tapi memperjalankan Kalau yang memperjalankan Allah Jangan tanya bagaimana Karena Allah yang menciptakan semuanya yang diceritakan Janak surga ciptaan Allah neraka ciptaan Allah langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ciptaan Allah mustawah ciptaan Allah semua ciptaan Allah Kalau sudah Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad Mau dibawa kemana Oleh Allah Maka ketahilah itu bukan sesuatu yang mustahil karena di bawah kekuasaan Allah dengan kekuasaan mutlak yang tidak ada batasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik para hadirin hadirat orang tua kami, para saudara saudari pendengar dan pemirsa di manapun anda berada tentang kisah Isra Mi'raj. Riwayat Sahihah riwayat yang benar sangat banyak dan banyak yang mengumpulkan riwayat ini termasuk Asyid Muhammad bin Alawi Al Maliki punya kisah Isra Mi'raj. Akan bi hati-hati dan waspadalah dengan sebuah buku yang di situ menceritakan tentang kisah Isra Mikrajnya tapi di situ banyak riwayat-riwayat palsu seperti yang ditulis oleh yang dinisbatkan bukan ditulis dinisbatkan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas kisah Isra Mikraj yang dinisbatkan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas ternyata di situ banyak riwayat-riwayat palsu dan buku ini banyak dibaca di kampung-kampung adalah kisah Israq Meratnya Sayyidina Abdullah bin Abbas Ketahuilah itu bukan karangan dan susunan Sayyidina Abdullah bin Abbas Maka tidak diperkenankan membaca buku seperti itu Kalau kita ingin kembali kepada riwayat-riwayat Yang benar sangat banyak Buku tentang kisah Israq Meratnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam catatan kami sangat banyak Ada banyak catatan-catatan tentang Kisah kisah Isra Mikraj perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu riwayat-riwayat yang sahihah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikutip dikumpulkan oleh para ulama. Kita tidak usah mencari-cari, Tidak usah repot-repot. Pertama dimulai dari kisah keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi Muhammad di rumahnya Ummi Hanis, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad waktu itu kedatangan malaikat Jibril dan kisah ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari An Quddadah an Anas bin Malik. Di situ Nabi SAW alaihi mengkisahkan setelah kedatangan Malaikat Jibril Nabi Muhammad dibawa ke sumur Zamzam. Di situ dikisahkan Nabi SAW dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, "Fashaqqa mabada hadhihi ila hadhihi." Kemudian Nabi Muhammad dibelah. Hadhi, Nabi Muhammad mengisyaratkan kepada leher ila hadhi sampai di bawah perutnya. Hadis sahih. Fa Raja qalbi kemudian malaikat Jibril mengeluarkan hatiku. Tuma uti tu bi kemudian aku didatangkan dengan satu wadah min dahabin dengan emas. Mamblu'at yang penuh Imanan dengan keimanan Ini adalah hissi dan maknawi Maknanya apa? Ada Yang namanya hati Nabi Segumpal daging itu Dan ada maknawi yang tidak terlihat yaitu hikmah dan iman Ini yang harus diyakini bahawa Kejani ini benar-benar terjadi Karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Dan ternyata para imam hadis semuanya Jika meriwayatkan Cuma ada orang yang bertanya, bagaimana, apa maksudnya menyucikan hati Nabi Muhammad? Ketahuilah, waktu hati Nabi Muhammad dibersihkan bukan karena hati Nabi Muhammad itu kotor. Tetapi ketahuilah, hati Nabi Muhammad sudah bersih dan ditambah lagi, bersih lagi. Jangan sampai ada yang menduga hati Nabi Muhammad kotor. Tidak, hati Nabi Muhammad bersih akan tetapi ditambah bersih. Sebab diberi oleh Allah SWT, apa itu? Iman, tambah keiman, imanan wa hikmatan. Imanan wa hikmatan dalam hadis Yang diatakan oleh Imam Bukhari Rahimahullahu ta'ala Kemudian ini yang pertama Jadi itu kejadian benar Syakus Sadr Belah, Dibelah dadanya Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kemudian yang kedua adalah Kisah bagaimana Nabi Sallallahu alaihi wasallam mengendari Sebuah kendaraan yang disebut dengan Burak Dan hadis ini juga diatakan oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim dan Para ashabus sunan juga meriwayatkan. Cuma kita akan meringkas dengan riwayat Imam Bukhari rahimahumullah ta'ala. Di situ diceritakan. Tentang Nabi Muhammad. Thumma utitu bidabatin dunal bakli wa faukal himari. Didatangkan satu binatang. Yang lebih gede dari himar Al-abiat yang putih. Ini. Ini namanya murak. Sampai dikatakan yaudah ukhodwahu endak satorofihi. Kalau melangkah yang namanya burak itu sekali lompat itu lihat sejauh mata memandang di situlah kakinya akan menginjakkannya, Melompatnya begitu. Dan ini riwayat yang benar dari Nabi saw. Akan tapi kita perlu menyisipkan juga pemahaman burak Nabi Muhammad tidak pernah disifati dengan gambar yang cantik lah itu kan Bualan ini ada yang disebar di masyarakat, satu gambar, katanya burukun nabi, buruknya Rasulullah. Kuda, bersayap, kemudian wajahnya perempuan cantik, innalillah. Itu bualan, itu adalah buatan orang Yahudi, ada yang mengatakan itu adalah digambar oleh Gibran, digambar oleh yang lainnya. Yang jelas tidak seperti itu. Dan memang ada riwayat palsu dinisbatkan kepada kaum muslimin, dinisbatkan kepada nabi, menceritakan seperti itu. Makanya hati-hati mengambil riwayat, itu adalah dusta. Jadi betul betul kayak nabi itu kemana sampai kuda pun harus gambarnya perempuan. Innalillah, subhanallah. Itu adalah dusta dan jujur ya dulu kita sempat membeli waktu main-main anak-anak itu dengan sebab ada perayaan isrof merah itu biasanya di pojok keramain itu mesti ada orang jual gambar buruk nabi saw. Ada yang beli itu ditempelin di rumah-rumah. Itu barangkali ibu-ibu yang menemukan ini sekitar tahun 10 tahun yang lalu lah atau 20 puluh tahun yang lalu itu ada hal-hal kayak begini ini. Itu adalah dusta. Jadi Burakul Nabi bukan seperti itu. Akan tetapi memang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sifatnya adalah putih, lebih gede dari keledai. Keledai, keledai. Kemudian melompatnya ini. Melompatnya adalah sangat panjang, jauh sekali. Jadi sejauh mata memandang disitulah lompatannya. Dan bisa melakukan perjalanan yang sangat cepat-cepat sekali. Itu adalah Burak. Sampai dikatakan Utiya bil lailatan usriya bi muljaban musarraja jadi burak itu adalah sudah ada kendalinya pelananya, pelanannya tempat duduknya indah kemudian sudah ada apa namanya kalau bahasa Jawa keluh. kendali yang ada di lehernya artinya sudah betul-betul siap dan buat burak ini aslinya dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim mula-mula waktu dibawa oleh malaikat Jibril fastas'aba alaihi Tidak tahu enggak ngerti mau dibawa ke mana Akhirnya dikatakan Malaikat Jibil berkata Abi hada. Kau dibawa kepada orang Balik mulia Muhammad kau tolak semacam ini Mendengar berita itu buruk Ya langsung bergegas karena tahu Akan dikendari paling mulianya makhluk yaitu Nabi Muhammad SAW Ini juga hadis sahih Riwayat Imam Bukhari dan Muslim Jadi ini benar terjadi dengan buruk itu. Dan memang permasalahannya adalah Memang ada agama lain Termasuk yang didokil dari Yunani. Memang disitu biasa dengan kuda-kuda. Gambar-gambar yang enak terbang-terbang. Itu adalah dewa-dewi mereka seperti itu. Jadi mereka itu untuk merusak Islam dengan memirip-miripkan. Menyamanyamakan gitu. Kisah bualan yang mereka buat. Ditempelkan kepada Islam. Sehingga sampai muncullah gambar-gambar seperti itu. Jangan digambar buruknya Nabi Alaihi Wasallam. Tidak ada yang bisa menggambar buruknya Rasulullah Alaihi Wasallam. Nabi hanya menyifati saja. Seperti itu. Bentuknya adalah... Lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada khimar, lebih kecil daripada kuda. Ini adalah masalah buruk. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanannya Isra' Isra' itu adalah mulai dari masjidil Haram ke masjidil Aqsa. Nabi itu ternyata dalam waktu singkat melewati banyak hal. Dan riwayat imam Muslim ceritanya panjang sekali yang tidak mungkin cukup kita hadirkan pada malam hari ini. Yang jelas di antaranya riwayat imam Anasai meriwayatkan. Imam Nasai kisah yang rinci nya Imam Nasai akan tapi kisah-kisah ini juga disebutkan oleh uh, para imah termasuk Imam Bukhari Imam Hakim Imam Muslim juga meriarkan kisah ini. Adapun kisah mampirnya Rasulullah SAW ke Madinah. Nabi mampir ke Madinah. Bismillahihin sohihin dan Nasai Imam Nasai meriarkan dengan sanad yang sahih dari hadisnya Saidina Anas ibn Malik. Kalau Nabi, Nabi SAW, Nabi bersabda, "Perakut tu." Aku naik kurok tadi. Wa ma'i aku disertai malaikat Jibril fasirtu. Kemudian aku berjalan. Faqala inzil, tiba-tiba ada malaikat Jibril kata turunlah wahai Muhammad. Fa sholli, lalu salatlah Nabi Muhammad. Fa fa'altu, aku melakukan salat. Setelah itu naik lagi. Kemudian malaikat Jibril bertanya, atadri ayna sallaita wahai Muhammad? Taukah kamu di mana kamu salat? Nabi Muhammad mengatakan tidak tahu. Dijawab oleh malaikat Jibril, "Shollaita bi "Wa illaihal Muhajjar." Kau salat di Thaibah, maksudnya di Madinah. Nanti kamu akan melakukan hijrah di sini. Maka dari inilah menunjukkan bahasanya Isra' Mi'rajnya Nabi itu sebelum hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi disuruh lagi, "Inzil turun laki, fa Dan salatlah wahai Mahabbat, shollai itu kemudian aku melakukan salat. "Atadri ayna shollaita? Amaka kamu tahu di mana kamu salat?" Nabi Muhammad mengatakan tidak tahu dijap oleh malaikat Jibril salai tabi tursina engkau solat di tursina di bukit yang di situlah nabi Musa alai diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala haitu kallamallahu azza wa jalla Musa alai salam di situlah nabi Musa diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian sampai lagi ke satu tempat nabi Muhammad disuruh turun dan disuruh solat kemudian nabi Muhammad ditanya di mana kamu solat Nabi Muhammad tidak menjawab tidak tahu. Alaihijauh lemalekan cibril. Solat di satu kampung Median. Solat itu bimadianya. Solat takin bimadianya. Indah syajarting Musa di tempat pohon berlindungnya Sayyidina Musa Aleyhimusyukum di situ. Median. Kampungnya Nabi Suhail itu. Jadi ini adalah kisah ini adalah benar adanya dan itu terjadi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu di Esrok kan. Waktu di di atas. Masih di atas bumi itu Dari Mezkah ke Palestina Kemudian ada lagi Dalam riwayat Imam Muslim Dari hadis Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi, Nabi Muhammad SAW berkata Dalam perjalanan Jadi yang berman, ketemu Sayyidina Musa bukan di satu tempat Ketemu Sayyidina Musa di perjalanan Waktu Esra Ketemu Nabi Musa waktu berada di Baitul Maqdis Ketemu Nabi Musa nanti langit ketiga Ketiga ketiga di situ Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Anas An bin Malik, Ata itu Alaih Musa lelatan Usriabi Andalketi bil Ahmar. Aku datang kepada Musa alaihi Salam di satu tanah merah, satu tanah, satu tempat. Wahwakohimun Yusufi Kibri. Aku lihat Musa solat di kuburnya. Apa yang bisa dipahami dari ini? Orang meninggal dunia ini hadis Sahih Muslim. Orang meninggal dunia itu Memasuki alam namanya alam barzah Alam barzah Jadi alamnya beda bukan alam ini Antara alam dunia dan alam akhirat Nanti namanya alam barzah Akan tetapi ada sebagian dari hamba Allah Yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bab karamah Atau mujizah Sehingga bisa keluar dari alam barzah Untuk sebuah untuk, Yang disuka-suka Bab karamah Ada orang yang dikembalikan lagi ke dunia Untuk menolong orang ada orang yang dikeluarkan ke dunia untuk tawaf saja Ada lagi yang dilihat melakukan sholat Sebab alam barzah bukan kuburan itu Kuburan itu dunia Alam barzah itu alam Allah Nanti kita akan masuk alam barzah itu Nah inilah Sayyidina Musa dilihat melakukan sholat Sholatnya bukan sholat taklib Bukan sholat kewajiban Inilah yang difahami oleh para sholihin bahasanya Mungkin seorang sholih itu Bisa datang dan berikan pertolongan Orang sholih Bisa datang berikan pertolongan Tapi yang tidak boleh adalah bualan orang ngaku-ngaku ketemu wali sudah meninggal dunia ngaku-ngaku ketemu nabi kalau nabi datang ini termasuk satu isyarat bahasanya nabi saw pun mungkin karena apa nabi musa as dilihat oleh Rasulullah. mungkin ditemui oleh seseorang tapi tidak boleh berbohong seseorang mengaku ketemu rasul saw kemudian nanti ada dikisahkan bahwa nabi muhammad saw melakukan sholat di Baitul Baqtis menjadi imamnya para nabi dan semua orang tahu bahasanya nabi Muhammad masih hidup dan nabi-nabi itu sudah meninggal dunia akan nabi bisa dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini bapak jizat nabi sallallahu wa sallam bagi umat nabi Muhammad bisa saja bab romah tapi ingat membual berbohong itulah yang akan menjadikan orang tersebut ditempatkan di neraka jahanam. Jadi Sayyidina Musa AS dilihat oleh Rasulullah solat di dalam kuburnya. Solat apa itu? Bukan kewajiban. Suka-suka. Karena Sayyidina Musa senang solat. Sehingga dikeluar dihadirkan lagi oleh Allah untuk melakukan solat. Sehingga disebutkan ada orang yang saat ini pun dikeluarkan oleh Allah dari alam barzah untuk tawaf. Untuk bertemu. Menolong orang-orang soleh. Orang-orang yang baik. Tapi ada lagi syaitan yatamatfal syaitan menjilma. Kapan Kapan itu? Di saat melanggar syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin ada setan menjelma seperti orang begini. Mungkin asy'itoh ya jirallah bani Adam mencerdam setan bisa menjelma jadi apa saja, tapi tugasnya adalah untuk merusak, mengajak syirik. Kalau seandainya ada kita bertemu dengan wali yang sudah meninggal dunia, mungkin sesuai dengan riwayat ini. Akan tapi lihat, baru itu benar kalau omongannya tidak melanggar syariat. Misalnya mengingatkan. Tiba-tiba ibu ditemui seorang wali lalu berkata ibu umu ibu umu ibu umu karena kita kudurhaga kepada ibu kita mungkin benar tapi kalau mengajari maksiat mengajari melanggar Allah Subhanahu Wa Taala maka tidak bisa dipercaya bahkan kalau ketemu Nabi saw di dalam mimpi atau di alam nyata kalau ternyata pesannya Nabi Muhammad berbeda dengan apa yang ada pada syari' al ini maka yang perlu dipatuhi adalah syari' al ini. Bukan apa yang diomongkan Nabi Di saat kita ketemu di dalam mimpi Atau di saat kita bertemu secara langsung Setelah Nabi Muhammad wafat Itu adalah bab karomah bagi yang hidup Sehingga banyak di, yang berkata Ketemu Rasulullah, ketemu Rasulullah Ketahuilah itu adalah nikmat yang luar, luar biasa besar Dan itu bukan dusta Dan itu bukan bohong Bagi itu mungkin Akan tapi bohong itu biasanya muncul dari orang-orang pendusta munafik yang ingin segera disebut wali paling gampang ngaku-ngaku ketemu Nabi Muhammad SAW dan musibah. Maka ada bahala amidan, palingnya terbawa maka ada yang berdusta. Atas namaku, atas nama Nabi Muhammad maka ketawilah tempatnya adalah Di neraka jahanam. Kemudian ketawilah bahasanya tentang Nabi Muhammad SAW setelah itu Nabi membawa buruknya. Diikatkan di mana? Di Baitul Maqdis Di satu tempat mengikatnya para nabi Itu juga hadis diriwatkan oleh Imam Muslim Rahimahulullah diriwatkan dari Thabit An-Anas bin Malik Hatta ayat itu Baitul Maqdis Sampai aku sampai ke Baitul Maqdis Farabattuhu fila kalakati Lati yarbutu bihal Ambiya'u Ambiya'u Lalu aku ikat Diikat Yang namanya burak itu Di tempat para nabi Mengikat kendaraan-kendaraannya Yakni binatang-binatang Yang dikendarainya Ini riwayat sahihah jadi dari Imam Muslim Kemudian yang lain Perjalanan Nabi setelah itu Mi'raj Mi'rajnya Rasulullah SAW adalah hak Dan dari riwayat inilah Para ulama Mengatakan bahasanya Mutawatir riwayatnya Paling tidak mutawatir Maknawi karena kisahnya banyak bermacam-macam Kalau tidak bisa dikatakan mutawatir Ya ini ada mutawatir-mutawatir maknawi Mutawatir sesungguhnya adalah rawinya adalah jam'un an jam'in ya la yumkinu tawatu'uhum Akan tapi bisa saja mutawatir di sini adalah hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh jumlah orang yang sangat banyak yang tidak mungkin berdusta. Jadi dengan bermacam-macamnya kisah ini menunjukkan kejadian itu benar adanya, maka yang mengingkarinya pun adalah termasuk keluar iman dari keimanan, wilayah keimanan. Di dalam kitab Sahih Muslim ini bagaimana Nabi Muhammad berada di langit pertama. Imam Muslim meriwayatkan. Dan juga Imam Bukhari rahimahullah taala dari riwayat Malik bin Sa'saah so -so dari Sayyidina Thabit Al-Bana'i Dari Sayyidina Anas bin Malik. Dikatakan bahwasanya thumma u'dhibna ila sama'i, lalu aku diantarkan ke langit. Fastaqtaha Jibril kemudian malaikat Jibril minta dibukakan. Lalu ada suara man anta syaba engkau? Qala malaikat Jibril menjawab Jibril lalu suara tersebut, suara tersebut berkata man ma'ak dengan siapa engkau kala muhammad aku dengan muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah itu ditanya dari atas selang itu qadbu'ita ilaihi sudah diutus muhammad karena sebetulnya para nabi itu sudah mengerti bahasanya akan diutus nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ketadangan nabi muhammad hari itu malam itu juga ditunggu-tunggu oleh para nabi Nahamkan buahnya ialah ia telah diutus, fath fathihalana kemudian dibukakan pintu langit untuk kamu. Faidah Nabi Adam kemudian aku bersama Sayyidina Adam alaihisalam pintu langit pertama adalah Nabi Adam alaihisalam. Faraoh habibi kemudian menyambutku, buatahalibu khair, kemudian mendoakan aku dengan kebaikan dan riwayat banyak sekali tentang ini, tentang Sayyidina kisah ini. Kemudian di langit yang kedua di langit yang kedua di situ juga riwayat Imam Muslim kisah yang ada di langit kedua adalah adanya Sayyidina Isa Ibn Maryam dan Yahya bin Zakaria riwayat Imam Muslim juga kemudian di langit ketiga di situ ada Sayyidina Yusuf A.S yang dikatakan itu huwa uqtia shabtral husni diberi oleh separuh kegantengan yang Nabi S.A.W Wassalam. Separuh kekantangannya Rasulullah SAW. Farhaba. Kemudian Sayyidina Yusuf pun juga menyambut Rasulullah SAW. Wadhaali bi khair. Kemudian doakan Rasulullah dengan doa kebaikan. Kemudian setelah itu langit keempat. Di situ ada Sayyidina Idris alaihissalam. Itu riwayat Sahih Muslim dan juga Imam Bukhari meriarkan. Farhaba wadhaali bi khair. Kemudian Sayyidina Idris juga mendoakan Rasulullah dengan doa yang baik. Masyaallah. Nabi disambut ini. Kemudian setelah itu apa? Hades apa langit yang kelima di situ Saidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketemu dengan Sayyidina Harun Alaihi Salam Warahhaba wetaa la li bi khair kemudian Sayyidina Harun juga menyambut Rasulullah dan mendoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di langit ke enam inilah Sayyidina Musa Alaihi Salam ada di langit ke enam bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan saat itu Sayyidina Musa alaihi tiba-tiba menangis setelah menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendoakan Rasulullah menangis lalu malaikat berjibrit-jibrit bertanya, "Maka kenapa engkau menangis wahai Musa?" Sayyidina Musa mengatakan bahasanya, "Ada anak kecil yang diutus setelahku tapi umatnya masuk surga lebih banyak daripada umatku." Ini adalah kabar gembira bahwa umat Nabi Muhammad sangat banyak yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada umat-umat yang lainnya. Kemudian ada langit yang ketujuh. Karena ini langit ini langit yang keenam. Kemudian setelah langit yang keenam baru masuk langit yang ketujuh. Di langit yang ketujuh juga riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian di dalam kitab Sahih Bukhari juga. Di situ fastaf ta hajibril. Kemudian Jibril minta dibukakan. Sama ditanya, siapa ini? Aku Jibril. Dengan siapa? Dengan Muhammad. Apakah sudah diutus Muhammad? Ia sudah diutus. Faidah Nabi Ibrahim aku dengan sayyidina Ibrahim alaihi salam sampai dikatakan bahwasanya sayyidina Ibrahim itu sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dikatakan aku paling miripnya diantara keturunan sayyidina Ibrahim dengan sayyidina Ibrahim alaihi salam kemudian setelah itu apa dalam kitab sahih Imam Bukhari dan Muslim sayyidina Jibril berkata hadza abuka fassallim alaihi ini bapakmu wahai Muhammad Bersalamlah kepada Ibrahim. Lalu Sayyidina Rasulullah mengucapkan salam kepada Sayyidina Ibrahim alaihis Kemudian setelah itu Sayyidina Jibril mengatakan bahasanya hadza baitul makmur. Baitul makmur itu adalah tembusan Ka'bah. Takbai itu terus sampai. Di situ tempat tawafnya para malaikat. Sampai dikatakan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yusalli fi kulli yawm sab'una alf malak. ribu malaikat Solat di tempat itu. Jika keluar, لم يعود إليه. Begitu banyaknya malaikat Allah. Jadi malaikat ribu keluar enggak balik lagi. Jadi begitu banyaknya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini di langit ketujuh. Nah, kemudian ada yang perlu dihadirkan juga. Kisah apa yang dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di adalah Nabi melihat surga dan melihat neraka bahkan Nabi masuk ke dalam surga. Hadis ini juga diriwatkan oleh Imam Bukhari. Hadis sahih. Ini disebutkan dalam kitab Suhaib Bukhari dan Suhaib Muslim Nabi SAW Thumma Udkhiltul jannata Allah Semua aku dimasukkan ke dalam surga Maka pokoknya jangan bertanya Surga sekarang sudah ada atau belum Lah kok Bilal sudah masuk surga Bilal belum mati Belum, Bilal, Bilal, Bilal belum meninggal Tapi bagaimana Nabi Muhammad kok sudah bisa melihat Bilal Katakanlah Nabi Muhammad waktu itu Sudah tidak pakai hukum Alam yang ada saat itu Sudah dengan yang punya hukum alam Yang dengan Allah Jadi tidak ada waktu, dunia, akhirat Jarak, sudah tidak ada semuanya Jadi Nabi masuk surga Hakikat surga, bukan khayalan Bukan berita Nabi masuk surga, tidak Tapi Nabi benar-benar masuk surga Kok mungkin, karena apa Yang membawa adalah yang punya surga Sehingga tidak ada zaman dulu Zaman yang akan datang Karena sudah dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kita iya ada zaman lalu Zaman yang akan datang Tapi Nabi waktu itu sudah dengan Allah Di bawah kuasa Allah Maka oleh Allah dimasukkan ke undang-undang baru Nidam baru, konon baru Yang tidak seperti undang-undang Hukum alam ini, yang saat ini dirasakan Oleh manusia biasa Tapi Nabi sudah dimasukkan ke surga Bagaimana caranya Allah alam disawab Karena waktu tidak penting saat itu Sehingga bagi Nabi saat itu Masa lalu dan surga yang akan dimasukkan umat Nabi Muhammad terlihat dan dirasakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Dan raka yang akan masuk ke dalam kafir pun dilihat oleh Nabi Muhammad s.a.w. Dan nyata bukan khayalan. Bagaimana? Jangan tanya bagaimana. Sebab apa? Yang membawa Nabi Muhammad adalah yang punya waktu. Waktu tidak dianggap lagi saat itu. Namanya mu'jizat. Namanya mu'jizat. Makanya ini bukan bagian akal. Akal itu baru bisa menerima dan memahami sesuatu yang masih diliputi oleh waktu dan tempat. Kalau sesuatu tidak pakai waktu dan tempat, akal sudah tidak faham. Dan tidak bisa memahami. Sementara waktu itu Nabi Muhammad tidak butuh waktu, tidak butuh tempat. Karena yang membawa adalah yang punya waktu dan punya tempat. Sehingga jarak pun tidak penting. Akal itu hanya bisa memahami sesuatu yang masih diliputi oleh waktu dan tempat. Kalau ada orang ngomong, berbicara tentang sesuatu, tidak pakai waktu, tidak pakai tempat, akal tidak bisa faham. Sama di saat kita bicara tentang Allah, Allah tidak butuh waktu, tidak butuh tempat. Akal tidak faham. Karena memang Allah tidak boleh masuk dalam pemahaman akal kita. Akan tapi, kita mempercayai. Allah ada, bukan akal-akalan. Coba kalau ada orang yang berkata bahawa, ada kejadian, anggap saja seorang Presiden Republik Indonesia siapalah. Anggap saja Presiden siapa. Ada salah satu orang disebutkan adalah misalnya seorang namanya Omar. Omar itu hidup di dunia ini adalah tidak sebelum tahun 2000 dan tidak setelah tahun 2000. Dan juga tidak di tahun 2000. Anggap saja ini. Jadi ada seorang ibu, ada orang bercerita. Suaminya ibu itu hidup tidak di tahun 2014, juga tidak sebelumnya dan juga tidak setelah tahun 2014. Gimana, Bu? Jangan pusing-pusing. Bisa paham enggak? tahun kapan? Di tahun 2014? Enggak. Sebelumnya? Enggak. Setelahnya juga enggak. Kenapa akal tidak bisa paham? Karena nggak ada waktunya. Tidak di Indonesia, tidak di luar Indonesia. Terus di mana? Maka itulah akal. Sementara kita bicara tentang kuasa Allah yang tidak tunduk dengan akal kita. Sementara akal kita di bawah kuasa Allah Subhanahuwataala. Ini adalah pembahasan masalah akidah, masalah pengukuan akidah dengan dialog mantek dialog akal. Kita tidak boleh sah banyak jauh-jauh ke situ. Intinya bahwa apa yang terjadi pada Nabi adalah mukjizat. Kalau namanya yang mukjizat sudahlah tanggalkan, Tuk, letakkan akal dulu. Bukan bagiannya akal, tapi itu wilayahnya hati yang bisa mengimaninya. Yang jelas tidak mustahil. Kenapa? Ini di bawah kuasa dat yang maha kuasa. Dat yang maha kuasa Allah Subhanahu Wataala. Kemudian di situ ada surga yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuma uthelul jan nata, faidah piahanabi dulukli wa idah trobuh al misik permata. Kebunya adalah seperti misik wanginya Allah. Semoga kita bisa masuk ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah surga. Kemudian juga dilihat neraka. Kalau surga Nabi masuk, kalau neraka Nabi Muhammad lihat. Roa aku melihat laylatan usriabi lah melihat bukan masuk neraka Nabi Muhammad Kalau surga Nabi masuk kalau neraka Nabi melihat lihat bukan nabi bercerita melihat neraka Rijalan an orang-orang tukradu sifahuhum bi maqarida minan nar aku melihat orang-orang sengaja kami pilih hadis sebetulnya yang dilihat Nabi Muhammad banyak kita pilih ini tukradu sifahuhum bi maqarida minnar Mulut mereka digunting-gunting dengan gunting dari abin raka. ya Jibril, manha ulah wahai Jibril. Siapa mereka itu wahai Jibril? Kawala haula khutbah um khutbah ummin ummatika. Mereka adalah penceramah-penceramah dari ummatmu. Yak murun nasabil diriwayansawan ang fusahung wahum yathrunal kitab afala yakilun. Mereka adalah para penceramah-penceramah. Yang hanya pandai ngomong tapi tidak bisa mengamalkan ilmunya, mengatakan sesuatu yang haram tapi melanggar, mengatakan sesuatu yang wajib tapi tidak melaksanakan, itulah para penceramah penceramah yang dilihat oleh Nabi Muhammad di dalam neraka Allah Subhanahu Wataala. Semoga Allah mengampuni kita semuanya, semoga Allah menjauhkan kita dari neraka Allah Subhanahu Taala, dan semoga Allah menjaga guru-guru kita. Ulama-ulama kita, penceramah-penceramah kita yang selama ini kita kenal Semoga mereka bukan hanya sekedar pandai berbicara Khususnya yang berbicara ini Semoga Allah menjauhkan dari pandai berbicara Lalu tidak bisa mengamalkannya Dan semoga Allah menjaga kita dari segala hukuman-hukuman Allah SWT Dijauhkan dari neraka Allah SWT Inilah khutbah, innalillah Penceramah Disebutkan Nabi ada penceramah yang dicari bukan Allah Yang dicari adalah pangkat Yang dicari adalah sanjungan Sehingga ilmunya pun hanya di depan orang saja Di saat sendiri ia bebas berbuat apa saja Ilmunya hanya di kampungnya saja Keluar dari kampungnya sudah hilang keustadanya Semoga Allah menjaga kita semua Dan menjaga guru-guru kita semua Dan semoga Allah mengampuni kita semuanya Kemudian dia lahir di neraka Siapa yang dilihat oleh Allah? Oleh Rasulullah SAW Ada dengan isnad yang sahih dari Abi Dawud Imam Ahmad juga merawatkan Hadis Sayyidina Anas An Kala Rasulullah SAW Lama uri jabi Lama uri jabi Marortu bi kaumin Tadka aku dimi'rajkan Aku melewati satu kaum Lahum adtharun Mereka itu punya kuku-kuku Minnu hasil yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka punya kuku-kuku dari timah Timah Kuku dari timah dan mereka mencakar wajah-wajah mereka sendiri sampai habis. Berdarah habis dan mereka kesakitan untuk mencakar. Tapi tumbuh lagi, cakar lagi, tumbuh lagi. Terus begitu kerjaannya. Enggak ada kerjaan lain sambil berjalan menuju neraka. Dan di padang mahsyar ini sudah siksa sebelum siksa Allah. Di padang mahsyar, di di neraka, ini di neraka. Di neraka terus kerjaannya seperti itu. Mencakar, cakar, mencakar, cakar, mencakar, cakar. Lalu malaikat Rabiibuhammad bertanya, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka itu? Wahai Jibril Mereka adalah orang yang suka membicarakan orang lain Menggunjing orang lain. orang lain Membicarakan orang lain Membicarakan kesalahan yang benar terjadi Bukan berdusta Kalau kesalahan yang tidak benar terjadi Fitnah lebih kejemlah gitu Ada saudara kita melakukan kesalahan Tak hanya kita jadikan bahan gunjingan setiap hari Bukan kita mohonkan ampun kepada Allah Bukan kita doakan agar tobat Tapi kita asik untuk menggunjingnya Kata Allah menggunjing akan mendapatkan hukuman semacam ini Lebih dari itu Orang yang membicarakan kejelekan orang lain Maka akan habis pahalanya Diberikan kepada orang yang digunjing Dan kalau sadar itu adalah orang yang paling bodoh Maka ayo kita jaga di majlis kita, di tempat kita, di rumah kita Jangan digunakan untuk bicarakan orang lain Apalagi kadang fitnah yang kita dengar Fitnah yang kita dengar, ketua kita sebar ke sana kemari, menghabiskan bala. Naudzubillah, mengundang hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang benar terjadi pun, kesalahan apakah si A berzina atau seseorang melakukan dosa-dosa? Bukan untuk kita gunjing. Kalau memang kita mencintainya, datangi dia dan ingatkan Allah. Kalau kita tidak pernah mengingatkan, lalu kita bicara kepada teman, eh itu begini begini, itu sudah menggunjing. Apa urusanmu? Bahkan jangan sampai kita menggunjing. Kadang-kadang ini menggunjing ini tidak sadar. Bahkan di kalangan fukuhak sampai dikatakan para ulama daripada Allah. Makanan pokoknya orang yang belajar fikih Orang yang letih hukum. Makanan pokok. Gunjing sana, gunjing sini. Gunjing sana, gunjing sini. Innalillah. Dan dilihat oleh Nabi Muhammad. Dan ini harus kita tekankan makna-makna. Kayak begini. Rugi. Rugi betul kita. Habis amal kita dengan menggunjing ini. Sama Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala. Kalau beliau digunjing itu beliau malah mengirim hadiah kepada orang yang menggunjing. Kenapa? Dia telah menghadiahkan pahala untukku. Kenapa aku tidak membalas dengan hadiah? Allah. Rugi. Kadang kita juga mau kepancing suatu ketika. Buya, gimana Ustaz yang di televisi itu ya, kok dia begini-begini? Pernah. Hampir kepancing wah Ini, Eh, mau ngajak saya gunjing ya? Enggak bisa. Saya tidak kenal Ustaz itu. Saya tidak pernah duduk dengan beliau. Dan saya tidak pernah ngobrol langsung dan kejadiannya tuh seperti apa. Kalau masalah kamera masih bisa dibuat-buat. Wallahualam bismillah sudah, jangan gunjing. Sekarang kita benah diri saja. Tidak usah kita bawa gunjing komentar si ustaz ini begitu dan sebagainya. Kadang kita dibawa. Kadang, masyaAllah, fitnah mungkin. Mau tobi lah, sudahlah. Majelis kita akan kita bersihkan dari gunjingan. Dan diketahuilah, jangan anda duduk dengan penggunjing. Kenapa? Pada gilirannya nanti anda yang akan dimakan oleh dia rugi, lebih dari itu anda kalau sudah ketularan, kalau anda digunjing sama dia mah, enak dapat pahala tapi yang menjadi masalah, anda pun ikut bersama-sama menggunjingnya dan habislah pahala kita dan kadang tidak sadar kadang subhanallah di saat seustad Imam Ghazali mengingatkan, kadang seorang wa'id, seorang penceramah mengingatkan gunjing, tapi dengan menggunjing Allahu Akbar Ngingetkan menggunjing tapi dengan menggunjing tidak sadar itu. Begitu mengerikannya gunjingan itu. Menghabiskan pahala sudahlah. Tutup mulut kita. Jangan bicara orang lain sudah. Kalau ingin benah diri benah diri saja. Ayo bicara sholat, ibadah yang baik-baik. Pengajian minggu depan di mana. Kemarin hasilnya apa. Itu saja. enggak usah si fulan, si a'a. Sampai dikatakan fakihatul fukoha. Buah-buahnya para ahli fakih ini. Orang fakih. Hmm, nyaman kan ini anak yang, mananya, yang mananya, gunjingnya. Apa itu, Ustaz? Apa itu, Ustaz? Huh? Yang punya daun pondok menggunjing Yang punya majlis gede Yang punya majlis gede gunjing yang di pondok Kata yang punya pondok apa? Pengajian aja kok dibawa ke lapangan itu Apa maksiatnya ada? Nah, Karena dia punya pon? pondok Yang di lapangan apa? Kalau sudah majlis luar ini Yang bisa hadir bermacam-macam orang Apa artinya pondok? Jelek-jelekkan semuanya sudah habislah Padahal semuanya punya bagian masing-masing. Yang majlis besar, lima di majlis-majlis dibuat. Semoga bermanfaat. Yang punya pondok untuk mengkader ulama. Semoga bermanfaat. Cuma dasar hati kotor. Menggunjing melihat. Biarpun pakai cubah bisa menggunjing. Maka yuk kita berlindung kepada. Minta perlindungan dari Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari menggunjing. Kadang-kadang sampai suatu ketika. Guru kami bercerita. Kalau menggunjing itu repot. Kadang, kadang ustadznya belum selesai bicara pun masih gunjing ya, sampai dicatakan ibu-ibu jangan menggunjing jangan menggunjing, takonya apa? Ustadznya belum selesai ngomong sudah nyenggol temannya, tuh tuh yang kerudung merah itu suka gunjing, tuh yang kopiah itu nih, dipikir begini ini gak gunjing, halus gunjing itu, kadang orang gak sadar kalau menggunjing, naudzubillah Semoga Allah mengampuni kita semuanya Dan siapapun yang pernah kita kunjing Semoga Allah ampuni Angkat derajat mereka Allah mengampuni dan Allah mengangkat derajat mereka Dan jika ada orang menggunjing kita Semoga Allah mengampuni mereka Dan semoga Allah berikan kesadaran Jangan sampai mereka masuk neraka Gara-gara menggunjing kita Kemudian sitratul muntaha Setelah itu ada sitratul muntaha Apa sitratul muntaha? Itu pohon sebetulnya Akan tapi juga dimasuk tempat Tempatnya pohon sitratul muntaha Sitratul muntaha adalah pohon Ya, yeah. sampai begitu kan Sidrotul Muntaha daunnya ada seperti telinga telinga gajah, pokoknya indah. Sampai kayak apa sifatnya? Nabi mengatakan fāma akhadun min khallki lāhiyastatiu ayyan ada min husniha hadis Sahih Muslim. Kayak apa si pohon Sidratul Muntaha itu? Yang menjulang dari langit ke enam ke langit ke tujuh Apa yang kaya apa mohon Sidratul Muntaha itu di tempat yang indah itu sampai dikatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyebutkan bahawa Fama Ahdun tidak ada satu orang pun yang bisa menyifati Sidratul Muntaha karena begitu indahnya. Layan aja ilallah dan riwayat begitu indahnya Sidratul Muntaha. Kemudian setelah ada Sidratul Muntaha ada lagi Nabi Muhammad naik lagi hatta dhaharu limustawa namanya mustawa satu tempat wallahu a'lam bissawab hadis sahihaini Imam Bukhari dan Imam Muslim asma'u fi sariful aqlam Nabi Muhammad setelah sampai ke mustawa itulah Nabi Muhammad mendengar sariful aqlam pena suara pena qalamullah makhluk Allah yang dikatakan awal kholqillah makhluk Allah al-qalam Fajarabi bahwa kainun ilal abadi. Kemudian menulis semua yang terjadi sampai hari akhir kolamulloh. Kolam ada katakan kolam malaikat, ya kolamulloh di sini. Kolam kolpen. Kayak apa itu? Walah alam bishoab. Yang jelas Nabi Muhammad mendengar itu semuanya. Dan di tempat itu antara si tertumpu dan Mustawa. Di tempat yang Walah alam bishoab. Yang jelas Nabi Muhammad di tempat yang mulia itu Nabi Muhammad berdialog dengan Allah Subhanahu. Wa berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan bahwasanya di mustawa Imam Bukhari dan Muhammad meriwayatkan atau antara sitratul muntaha pohon sitratul muntaha dan mustawa itulah terjadi dialognya dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan dialognya dengan Nabi Muhammad itu awas Buk, jangan salah faham kalau kita menemukan buku sejarah Isra Miraj Yang mengatakan bahasanya Nabi Muhammad didudukkan oleh Allah Di sampingnya dan didekatkan kepadanya Maka itu adalah riwayat yang batal Riwayat yang salah Allah tidak butuh tempat hingga sampai Nabi Muhammad didudukkan dekat dengannya Ada pun dalam Al-Quran Yang disebutkan Tumma dana fatadalla Fakana qaba kausaini au adna Mendekat dan mendekat sampai dekatnya itu adalah seperti lebih dekat daripada panjangnya busur itu. Itu adalah bukan Allah dan Nabi Muhammad tapi itu malaikat Jibril. Allah tidak butuh tempat termasuk akidah mujassimah yang mengatakan Allah jesef itu mengatakan Nabi Muhammad duduk bahkan sampai ada kan berhadapan-hadapan begitu dekatnya sampai seperti presiden dan wakil presiden kayak begitu bagaimana atau manusia dikit-dikit digambarkan seperti itu tidak Allah tidak butuh tempat jadi waktu itu Nabi Muhammad Bukan didekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Nabi Muhammad berbicara langsung Dengan Allah dan ingat Allah bukan bertempat di tempat itu Tapi Allah tidak butuh tempat Allah ada Kemudian di saat seperti itu Ini ada khilaf di antara para ulama Apakah Nabi Muhammad melihat Allah subhanahu wa ta'ala Pendapat yang dikukuhkan Dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati Para imah Ahli akidah kita Mengatakan bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah dengan mata kepala beliau, akan tapi Nabi Muhammad melihat Allah dengan mata hatinya. Maka tabalfo adu maroah. Hati Nabi Muhammad yang melihat. Cuman memang ada pendapat dan itu pendapat ulama juga seperti Imam An Nawawi rahimahullah taala, Qadiyat, Imam Al Farroh mengatakan Nabi Muhammad melihat dengan mata kepala sendiri. Itu adalah pendapat. Karena Nabi Muhammad masuk surga juga dan Allah Bisa dilihat di surga. Ini tahuilan. Jadi ini pendapat. Agar tapi kita akan kembalikan kepada ahlinya, pakar akidah. Kalau urusan fikih iya kita kembalikan kepada Imam An Nawawi r.a. Ta Agar tapi getaulah urusan akidah kita kembalikan kepada ahlinya. Ternyata pada aibmah ahli akidah sunnati wal jamaatil asharia til maturidiyah, jumlah ulama asharia dan maturidiyah mengatakan bahasanya Allah. Nabi Muhammad tidak melihat Allah Tidak melihat Allah Di dunia ini Dengan mata kepalanya Tapi melihat dengan hatinya Dan khilaf antara Sayyidina Abdullah Ibn Abbas Dengan Siti Aisyah adalah khilaf Di dalam hal ini Siti Aisyah mengatakan tidak Tidak melihat Sayyidina Abdullah Ibn Abbas mengatakan melihat Maka para pensyarah hadis Menafsiri bahasanya Sayyidina Abdullah Ibn Abbas mengatakan Nabi Muhammad melihat adalah dengan hatinya Waktu Siti Aisyah mengatakan Nabi Muhammad tidak melihat dengan mata kepalanya. Maka tidak bertentangan dalam hal ini. Sudah jangan dipersulit masa diperibut masalah ini. Akan tapi yang harus kita yakini bahwasannya. Jangan ada keyakinan bahwasannya Allah ada di atas sana. Karena kisah Isra' mi'waknya Nabi Muhammad. Waktu Nabi Muhammad menjabatkan pesan khomsun solat. 50 solat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim mengkisahkan Nabi Muhammad. Mendapatkan wahyu 50 solat yang pertama. Fa uridu alayya 50 salatan kulli yawmin wa lailah. Difardukan kepadaku 50 solat dalam sehari semalam. Pada zaltu ila Musa lalu aku turun kepada Sayyidina Musa. Faqala Sayyidina Musa bertanya, "Ma farada rabbuka ala ummatik?" Apa yang diwajibkan kepada umatmu oleh Allah Tuhanmu? Qultu 50 salat. 50 salat. Sayyidina Musa lihat. Sayyidina Musa memberikan nasihat kepada Rasulullah irji ila rabbika fas'alhu at kembalilah dan mintalah keringanan fa inna ummataka la'yatutki la yutiyakuun dzalik ummatmu tidak akan mampu dengan itu semuanya ummatmu tidak mampu maka kembalilah dan zambi Muhammad naik turun naik turun maka disinilah kadang muncul satu kesimpulan keyakinan pemahaman yang salah seolah-olah Allah ada di atas sana karena Nabi Musa di langit ke enam Nabi Muhammad naik lagi, turun lagi naik lagi, turun lagi sehingga ada keyakinan yang salah dipikir Allah ada di atas sana tidak, Allah tidak butuh atas itu bukan tempatnya Allah tapi tempat kemuliaan Nabi Muhammad dan disitulah Nabi Muhammad berbicara Allah bisa mengajak bicara dengan Nabi Muhammad di bumi seperti Allah pernah mengajak bicara Nabi Musa AS di Bukit Tursinah jadi waktu Nabi Muhammad, waktu Allah berbicara dengan Nabi Musa di Bukit Tursina itu bukan karena Allah ada di Bukit Tursina, tapi Bukit Tursina tempatnya Nabi Musa. Allah di mana? Jangan katakan Allah di mana, karena Allah tidak butuh mana-mana. Ada pun Nabi Muhammad waktu dia diajak bicara oleh Allah diangkat ke atas langit ketujuh, Sitraul Muntaha kemudian Mustawa. Nabi Muhammad diajak bicara di situ maka ketahilah. Itu karena Allah ingin membedakan Nabi Muhammad dengan nabi yang lain, ingin dimuliakan Nabi Muhammad diangkat ke tempat yang sangat mulia, tempat istimewa untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disitulah Allah ngajak bicara Nabi Muhammad. Jadi tempat itu bukan tempatnya Allah, tapi tempat kemuliaannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak butuh tempat. Jangan katakan Allah ada di atas sana. Jangan katakan Allah ada di atas arsy. Jangan katakan Allah ada di atas langit. Ini keyakinan yang mulai disebar di akhir zaman ini. Allah tidak butuh arish, Allah tidak butuh tempat, Allah ada. Maka orang awam sering salah di dalam mengungkapkan. Selalu kalau ditanya, siapa bagaimana buk habarnya? Ya, terserah yang di atas. Ini adalah karunia yang di atas. Pemberian dari yang di atas. Lidahnya kok berat banget mengucap kalimat Allah. Kenapa tidak mengatakan Allah? Kenapa atas-atas? Atas itu nisbi. Karena mengiringi kepala kita. Maka disebut sebagai A, atas. Kebalilah bahwa Allah ada. Tidak butuh tempat. Dan Allah yang menciptakan tempat. Sebelum Allah menciptakan tempat. Allah sudah ada. Sebelum menciptakan arsh. Allah ada. Dan Allah menciptakan arsh. karena apa? Karena Allah ingin menampakkan kekuasaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ini. Kemudian masalah 50 salat ini adalah hikmah yang luar biasa besar. Dan hendaknya kita pun pulang dari majlis ini kita punya kesadaran bahawa kita harus melakukan salat sebagai Isra Mi'raj yang seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ringkas masih banyak sekali. Kemudian kalau memang kita harus membaca semuanya sangat panjang dan insyaallah kami akan mencoba mengumpulkan mengembulkan riwayat-riwayat tentang Isra di Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nanti insyaAllah bisa dibaca sekarang langsung inilah sekelumit sekelumit, masih banyak kisah isra' mi'ratnya Nabi Adapun hikmahnya lebih banyak lagi hikmahnya lebih banyak lagi tentang isra' mi'ratnya Rasulullah s.a.w dan bagi yang baru sekarang hadir di majlis ini, ketahuilah ini majlis rutinan setiap malam selasa, biasanya kita membaca hikam sebagai kitab panduan sebetulnya yang akan kami sampaikan pun banyak dari Permasalahan-permasalahan yang lainnya Yang yang tidak ada hubungannya dengan hikam tersebut Karena itu majlis hikam Akan tapi sering kita ambilkan Satu hadis Atau mukutimah Atau syarah, apa sirah sejarah Nabi SAW Maka kami undang kepada siapapun Yang baru sekarang hadir Ada majlis malam selasa Intinya majlis kita, kita buat adalah Agar kita semakin baik kepada Allah Yang pertama Agar kita bisa baik kepada sesama manusia yang ingin benah diri bagaimana dengan keluarga, suami istri, anak-anak kok bandel maka insya Allah akan kita ambil ilmunya di majlis ini setiap malam selasa kemudian ahad pagi sabtu pagi juga ada majlis di pesantren setengah tujuh sampai jam delapan kemudian bisa mengikuti juga di radio ku radio ku ada dimana-mana insya Allah semakin banyak semakin hari akan bertambah Radioku yang pertama di Kota Cirebon 92,9 FM Kemudian ada yang di Kuningan 104,8 Di Majalengka 92,4 Kemudian juga Di Batam 104,7 Dan juga ada radio-radio yang Merilai pengajian kita ini Dari Tulungagung, Samara FM misalnya Yang di Kepulauan Riau pasti banyak lagi Termasuk di Banjarmasin, di Sukabumi Dan seterusnya Semoga mereka-mereka yang dengan sukarela Menyambungkan dakwah ini Akan mendapatkan segala kebaikan Kemuliaan di dunia dan di akhirat Ini saja yang bisa kami sampaikan Karena waktu semoga ini bisa menjadi Pembuka bagi kita bahwasannya Perlu kita meningkatkan keimanan Dengan cara membaca sejarah Dan kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan jangan lupa Solat Pesan Isra' Merod adalah solat Siapapun yang datang ke tempat ini kok solatnya masih ogah-ogahan Ayo kita benah diri Jangan sampai ada yang meninggalkan solat Satu solat yang kita tinggalkan cukup untuk masuk neraka jahannam Satu solat yang kita tinggalkan cukup untuk masuk neraka Kemudian sadari wahai ahli iman Bagi yang sudah solat Ini terakhir Bagi yang sudah bisa solat Tidak cukup anda menikmati solat dirimu sendiri Tanyakan hati kecilmu di saat kita melihat Tetangga kita atau saudara kita yang tidak sholat Sudahkah hati kita ternyuh menangis? Kalau hati kita belum ternyuh dan menangis Dikhawatirkan sholat kita belum Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena belum sholatnya orang yang beriman secara sesungguhnya Jangan-jangan ya ikut-ikutan saja Rutin begitu saja Maka harus kita hidupkan hati kita kalau kita melihat orang yang tidak solat Tanyakan hati kita sudah bergetar Trenyuh atau belum Kalau belum ada trenyuh maka katailah Dikhawatirkan solat kita belum benar Karena Allah Subhanahu SWT Karena Nabi sudah bersabda La yu'minu ahatukum hatta yuhibbali akhihi Ma yuhibbuli napsihi Tidak sempurna iman kalian Semuanya kecuali kalian Sudah mencintai saudara Seperti mencintai untuk dirinya sendiri Di waktu hari Jumat Anda pulang dari solat Jumat Berapa banyak orang kita ketemukan dari tetangga Yang seharusnya mereka melakukan solat Jumat Akan tetapi mereka tidak pernah solat Jumat Apa yang ada di hati kita? Kalau belum ternyuh Hati kita belum benar Maka yuk kita berangkat dari sini saja Menghidupkan hati kita Dan kalau sudah hati kita mudah ternyuh Akan bangkit jiwa dakwah Mengajak kepada kebaikan Kita itu khawatir hanya menikmati ibadahnya sendiri Ibadah sendiri Sampai mungkin anaknya pun tidak sholat, tidak menangis. Tidak merasa menyesal, nyantai saja. Kiliran motornya lecet, ributnya setengah mati. Mobilnya lecet, ribut, setengah mati. Barangnya hilang, kantingnya hilang, ribut, setengah mati. Tapi akhlak dan iman anak kita pergi, kadang tidak berpikir. Artinya sholat kita belum benar. Ayo kita khusuk di dalam sholat untuk diri sendiri. Kita dan juga... Kita mencari tanda-tanda kekusuhan dengan cara menjaga hati kita. Di saat melihat saudara kita tidak sholat, harus kita terinyum. Harus. Imam Muhammad Al-Bakir menemukan orang dalam riwayat berzina. Dalam riwayat tidak sholat. Dengar orang Islam tidak sholat saja bisa nangis. Bagaimana kita? Bisa ketawa kita mungkin tidak tidak peduli sudah biasa sholat di nafsi-nafsi ya, kalau nafsi-nafsi bukan urusan ibadah begitu seperti itu tapi kalau urusan begini harus hidup hati kita dan nyatakan pulang dari tempat ini kalau aku belum terenyuh imanku yang belum bener. siapa orang di kiri kanan kita pembantunya, mungkin pembantunya tidak sholat tidak pernah peduli selama ini hanya sibuk ngaji, jadwal baca Al-Quran setiap hari, hatam 3 juz Quran, taajud, solat, membantunya tidak solat apa itu? Mana hatinya itu? Hatinya tidak hidup namanya. Membantunya tidak solat nyantai saja. Punya karyawan tidak solat. Dia mau umroh setiap bulan. Allahu akbar. umrah ke mana? Benahi yang di rumah kita untuk solat itu saja sudah. Kalau belum maka ketahilah. Kalau hati kita belum hidup maka dikhawatirkan hati kita belum sempurna imannya atau mungkin sudah tidak iman kita munafik sehingga kita di saat melakukan salat akan ogah-ogah maka ketahuilah pastikan setiap orang yang merasa terenyuh dari hatinya bukan basa-basi terenyuh dari hatinya kalau ada orang tidak salat kok dia terenyuh hatinya maka pastikan dia tidak akan meninggalkan salat tapi kalau orang salat rajin jika melihat orang lain malas-malasan salat mungkin sekali dia kena malas salat sehingga masuk bag orang munafik wa idza qamu ila sholati qamu kusala Kemudian setelah hati kita terenyuh ini biasakan hidupkan hati itu hati terenyuh melihat tetangga kita belum salat oh. seperti kalau kita melihat tetangga kita retak kepalanya karena jatuh atau ditabrak mobil kita terenyuh terlihat oleh mata tak Allah oh, astaghfirullah kasihan mungkin kita bisa menangis padahal dia mati bisa saja masuk surga orang dia mati mau ke masjid, ketabrak mobil masuk surga, syahid tapi kita masih bisa menangis, kenapa? terenyuh, dia kena musibah kepalanya retak, sekarang bagaimana ada tetangga kita mau masuk neraka kok tidak terenyuh, makna iman kita kemudian setelah kita, ter kita terenyuh hidup semacam itu lanjutkan jangan banyak cara dulu lanjutkan dengan berdoa, itu dulu Jangan sok jadi pejuang Besok aku akan nasihati dia Ntar dulu entar dulu. Nasihat jika tidak didahului dengan doa Nasihatnya pun bisa masuk bab berpria dan wujud Kalau kita ingin mengingatkan orang lain Masakah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala Pernah bertanya termasuk kita diingatkan guru kami Di saat kau menyampaikan ceramah Apakah sudah kau doakan sebelum berangkat Imam Nawawi pun mengatakan bahwasannya Hendaknya seorang mu'allim Seorang guru sebelum masuk ke majlisnya Dia sudah melakukan sholat dua roka Untuk mendoakan orang tersebut orang yang akan mendengar pengajiannya. Ini adalah tuntutan hati nurani yang punya iman cinta kepada sesama. Maka setelah kita melihat tetangga yang belum salat, harus terenyuh. Kalau belum terenyuh, ayo hidupkan hati. Dan langsung caci diri kita sendiri. Lom, um, tuduh awan nafsu kita. Uh, kamu tuh melihat orang salat kok masih bisa tertawa. Ah, kalau sudah hati terenyuh hidup, maka lanjutkan dengan memohon ya Allah, jadikan dia ahli salat ya Allah. Jangan sampai mati dalam keadaan tidak salat ya Allah. Ampuni dia ya Allah. keluarganya Terus kita doakan. Dan doa semacam ini pun ibadah. Dan bentuk tanda kecintaan kepada saudaranya. Maka itu hakikat iman. Maka yang akan dijaga oleh Allah. Pertama kali adalah solat kita sendiri. Kemudian baru sah. Esok harinya kita mengingatkan dengan lidah kita. Pokoknya wahai ahli iman. Jangan anda mengingatkan seseorang. Dengan perilaku lahir. Termasuk dengan lidah kita. Kecuali. Kalau sudah kita mulai di malam hari dengan memohon kepada Allah. Beres. Dan permohonan yang sesungguhnya berangkat dari hati. Yang ternyuh tadi. Beres. Hati ternyuh. Berdoa. Baru layak besok pagi yang ingatkan. Kalau orang hanya kerjaan yang ingatkan itu bisa action. Pengen dibilang sebagai ustaz hebat. Ustazah hebat. Yang siat amar ma'ruf dahi bongkar. Tapi tidak pernah memohon kepada Allah. Bisa saja dia masuk orang yang sombong kepada Allah seolah telah dia yang bisa berikan petunjuk. Padahal yang memberikan petunjuk adalah Allah Subhanahu Wataala. Tidak ada tanya jawab dan kita langsung saja doa dan semoga Allah Subhanahu Wataala menjadikan malam ini malam kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wataala malam pengampunan dari Allah Subhanahu Wataala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Allahumma arhamna wa la tu'adibna Wa ngsurna wa Wa afina wa tumritna Wa akribna wa tuhinna Wa atirna wa la tu'thir alaina Innaka ala kulli shayin qadir Allahumma ya Allah Ya Allah Ya Allah Yang menyaksikan kami saat ini ya Allah Ya Allah muliakan kami bersama orang-orang yang kau muliakan Ya Allah ampuni kami bersama orang-orang yang kau ampuni Ya Allah Ya Allah berikan kepada kami segala kemudahan Seperti kekasih kekasihmu pernah engkau beri kemudahan Ya Allah Ya Allah Ya Allah yang menyaksikan kami saat ini Semua yang ada di tempat ini punya hajat Maka kami mohon kabulkan hajat mereka semua Ya Allah jangan tersisa satu pun Ya Allah Ya Allah ampuni kami dan ampuni mereka semua Mudahkan segala urusan kami Ya Allah Ya Allah kami saat ini menyebut Kisah perjalanan Isra'a Meratnya Kekasihmu Nabi Muhammad Maka kami mohon Ya Allah Mudahkan hati kami untuk mengimani itu semuanya Dan mudahkan hati kami untuk memahami Kisah itu semuanya Ya Allah dan jadikan kami hamba-hamba yang bisa menegakkan solat dengan khusyuk Dan terimalah amal solat kami Allah Jauhkan kami semua dari meninggalkan solat Jauhkan kami semua dari meninggalkan solat Ya Allah Solat fardu, solat yang kau wajibkan atas kami Dan kami mohon di antara tetangga kami itu Ya Allah Masyarakat kami atau di sekitar kiri kanan masjid ini Jika ada di antara mereka yang belum solat Sering meninggalkan solat Kami mohon Ya Allah Ya Allah berikan kepada mereka kesadaran untuk salat ya Allah, dan ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah, jangan biarkan mereka terus larut dalam pelanggaran itu ya Allah, kami tidak rela jika mereka kau cabut nyawa mereka dalam keadaan mereka meninggalkan salat ya Allah ampuni mereka ya Allah, dan berikan kesadaran jadikan ahli salat, ada di antara kerabat dari yang hadir ini ya Allah ada di antara kerabat kami yang mudah meninggalkan salat ya Allah mereka kerabat kami ya Allah kami mohon ya Allah, jadikan mereka ahli solat dan ampuni mereka ya Allah, dan kami mohon ampun atas hati kami yang kadang tidak peduli dengan saudara kami yang tidak solat kami mohon ya ampun ya Allah kepadamu, kadang hati kami tidak peduli dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh saudara-saudari kami, maka maka kami mohon ampuni kami dan ampuni hati kami bersihkan hati kami dari segala macam penyakitnya ya Allah, dan jauhkan kami dari segala kehinaan dan kemaksiatan ya Allah, jauhkan kami dari menggonjing sesama kami Jauhkan kami dari menggunjing, Ya Allah Jauhkan kami dari membicarakan orang lain, Ya Allah dan kami mohon, Ya Allah, siapapun yang pernah menggunjing kami, Ya Allah. Jika ada di antara tetangga, masyarakat, saudara kami, Ya Allah. Ada yang pernah menggunjing kami, kami mohon berikan kesadaran. Dan ampuni mereka, Ya Allah. Dan kami mohon jangan kau timpakan kepada mereka musibah di dunia dan di akhirat. Berikan kesadaran, Ya Allah, Ya Allah. Dan siapapun yang pernah kami gunjing, Ya Allah. Kami mohon hentikan kami dari menggunjing. Dan siapapun yang pernah kami gunjing, Ya Allah. lapangkan urusan rizki mereka ya Allah lapangkan hati mereka agar mudah mengampunkan kami dan berikan kepada mereka segala kebaikan dan ampunilah mereka ya Allah ya Allah ya Allah jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami jauhkan kami dari dengki kepada sesama kami dan jauhkan kami dari sombong jauhkan kami dari ujub jauhkan kami dari riya ya Allah dan jauhkan kami dari segala dosa ya Allah dalam rumah tangga kami ya Allah jauhkan kami dari percekcokan dalam rumah tangga kami kami mohon ya Allah jadikan kami suami yang semakin cinta kepada istri kami dan jadikan para istri semakin cinta kepada suami mereka, Ya Allah Kami takut jika berkurang makna kecintaan Kami akan susah untuk mengabdi dan berbakti kepada pasangan kami Dan wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami Ya Allah, kami mohon wahai dan yang menyaksikan kami saat ini Ada di antara yang hadir, Ya Allah Sering bercekcak dalam rumah tangga mereka Akan tapi saat ini mereka telah hadir di tempat yang mulia ini, Ya Allah Kami mohon lembutkan hati mereka Dan jadikan mereka saling mencintai karenamu, Ya Allah Saling mencintai karenamu, Ya Allah. Allah sehingga hidup mereka semakin indah dalam kemesraan, keharmonisan dalam cinta karenamu, saling mengabdi saling berkorban ya Allah, dan kami mohon jauhkan kami semua dari kehinaan yang namanya zina, jauhkan kami dari kehinaan zina berzina, pernah disaksikan kekasihmu Nabi Muhammad, waktu engkau perlihatkan kepada kekasihmu Nabi Muhammad neraka neraka, ada berzina berzina yang dilihat oleh kekasihmu Nabi Muhammad kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari zina yang busuk hina dan kau hinakan jauhkan kami dari zina yang busuk Ya Allah Dan kami mohon, Ya Allah Jika ada di antara kami yang ada di tempat ini Ada hambamu yang pernah terpresent dalam zina yang bosok itu Kami mohon, Ya Allah Berikan kesadaran kepada mereka Dan ampuni mereka, Ya Allah Dan tutup air mereka di dunia Dan tutup air mereka di akhirat, Ya Allah Ampuni mereka, Ya Allah Dan mudahkan mereka untuk mendapatkan yang halal Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan zina itu, ya Allah. ya Allah Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Dan kami mohon, Ya Allah Kami berlindung kepada-Mu, Ya Allah Oh, Dari pandai berbicara lalu tidak bisa mengamalkannya Kami mohon ya Allah Kebenaran yang kami ucapkan mudahkan kami untuk mengamalkannya ya Allah Keharaman yang pernah kami sampaikan Mudahkan kami untuk menjauhinya ya Allah Kami tidak ingin menjadi orang-orang yang kehukum di neraka kamu ya Allah Ampuni guru-guru kami semuanya Ampuni ulama-ulama kami semuanya ya Allah Dan bimbing mereka ya Allah Dan mudahkan mereka untuk mengamalkan amal mereka ya Allah Ya Allah, ya Allah yang sempit rezeki. ...lampakkan rizki mereka. Yang sakit... ...sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami... ...dalam bayar hutang-hutang kami, Ya Allah. Dan kami mohon, Ya Allah. Kami mohon, Ya Allah. Seperti engkau pertemukan kami saat ini. Pertemukan kami kelak di surga... ...bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Kekasihmu Nabi Muhammad. Anak-anak kami... ...Semua, Ya Allah. Anak-anak kami itu, Ya Allah. Jaga mereka, Ya Allah. Jaga mereka semua, Ya Allah. Mudahkan kami untuk mendidik mereka. Jika ada di antara yang hadir ini... adalah orang tua. Yang telah salah... Dalam mendidik anak-anak mereka, kami mohon Ya Allah, berikan kepada mereka pemudahan bimbingan untuk membawa anak mereka kepada kemuliaan, dan ampuni mereka semua Ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat wal afiat dan kami mohon kirimkan bersama kami orang-orang yang bisa berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad, dari orang-orang tulus, orang-orang ikhlas, dan kami mohon Ya Allah, siapapun yang telah berjuang bersama kami Ya Allah, dakwah bersama kami dengan apapun yang mereka miliki Ya Allah, apakah harta mereka, ilmu mereka keahlian mereka, atau panjatan atau tenaga mereka Kami mohon berikan kepada mereka itu Semua ya Allah Ketulusan ya Allah Semua itu ya Allah tahu Yang kami tidak bisa sebut satu persatu Mereka yang berjuang bersama kami Berikan ketulusan ya Allah ketulusan, Ketulusan yang sesungguhnya ya Allah Dan kembalikan kepada mereka Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat Untuk diri mereka dan anak keturunan mereka semua ya Allah dan kirimkan bersama kami orang-orang tulus. Ahli surgamu ya Allah. Ahli surgamu yang bisa berjalan. Yang bisa berjuang di jalan kekasihMu Nabi Muhammad. Dan jadikan kami bersama mereka. Dan kami mohon berikan kepada kami semua khusrul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Iman. Berikan kepada kami semua khusrul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Iman. Dan kami mohon ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah. Ucapan kami kelak Saat kau cabut nyawa kami saat itu, Ya Allah. Menjelang sakaratul maut kami, Ya Allah. Kami ingin saat itu, Ya Allah, hati dan lidah kami, Ya Allah, mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fit dunya hasanah Wafil akhirati hasanah Waqina azabannar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatiha Surat Allah Mohon maaf Kadangkali kita tidak salaman karena kita langsung Mau naik kereta untuk berangkat ke Palembang. Jadi mohon maaf kita tidak salaman kita langsung saja. Wabillahitulahim wabarakatuh.